på fjärde avsnitt. Många har hört av sig och kommenterat CH-avsnittet i väldigt positiva ordalag och, och det uppskattar vi väldigt mycket. Vi uppskattar också om våra lyssnare kommer med fler förslag på vad vi ska eh, ta upp i kommande poddavsnitt. Det går jätteroligt. Så antingen kan ni maila oss eller så kan ni skriva på Twitter eller Facebook. I dagens avsnitt ska vi prata om bostadspolitik. Och med oss som expert har vi Norshi Dadgostar Som är Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Hej Norshi Hej Anna Tack för att jag får vara här Kul att du är här Mm, det är jättekul Vi har också Jonas, chefredaktör för Flamman här Hej Jonas Hej Är det kul att vara i Stockholm? Otroligt kul mm. Och jag heter Anna Herdy och jag är redaktörer den här podden Helt enkelt jag tänkte att vi skulle prata lite om vad det här förslaget som regeringen har lagt innebär egentligen. I, det låter ju väldigt mycket. Det låter mycket med många miljarder. Men vad innebär det och vad, vad, är, det, vad är det själva förslaget innehåller? Nushi. Jag skulle säga att vi lägger årligen 40-50 miljarder på det ägda boendet genom det som heter ränteavdrag och rotavdrag. Eh, 6 miljarder av de här. Kommer nu regeringen att omfördela till hyresrättsboendeformen, liksom. hyresfastigheter. Varav 3,2 miljarder, det som har fått mest liksom, utrymme i media, är ett investeringsstöd. Av den kaliben uppfattar jag som vi hade i början av 90-talet ungefär. Alltså bygg hyresrätter, hyrestak och nu får ett stöd. Vad innebär ett hyrestak? Att hyran under 15 år... Eller eh, så här, hyran får inte vara mer än, eh, i Stockholmsområdet är det 3600 för en tve, 30 kvadratmeter stor lägenhet. Som jag uppfattade det första året. Och sen får liksom hyresutvecklingen fram till 15 år inte vara mer än så. Eh, och sen ska man försöka fasa in det här i bruksvärdes Systemet. Nu, nu låter det här jättekrångligt. Men det, fin det finns något som heter presumtionshyror som vi har i Sverige. Vilket betyder att nya eh, hyreslägenheter som man bygger får man sätta lite vilken hyra man vill på. Helt enkelt. Man behöver inte ha det här förhandlingssystemet som vi har i Sverige med hyresgästföreningen och fastighetsägare. Och det använder regeringen nu genom att säga att vi ställer krav på hyran för att ni ska få det här stödet mm. Men det, som har varit, det har ju kommit massa kritik. Och naturligtvis från höger har det kommit massa kritik. Den kritiken som jag kunde tänka ut. Dels är det för lite och för mm. sent såklart. Det handlar om liksom 15 000 hyresrätter. Vilket ju inte på långa vägar täcker upp det bostads, den bostadsbrist som finns. Mm. Men sen så tänkte jag också på att framförallt här i Stockholm. De nybyggnadshyror som, som Allmännyttan bygger här. De åker upp så mycket i hyra för att marken är så fruktansvärt dyr här. Mm. Alltså markvärdet tar ju stora delar av utrymmet. Hur har regeringen tänkt på det här? Det är konstigt att du ska behöva svara på det, PGA. Inte sitter i regeringen. Men... Oh, nej, det här är inte våra förslag. Det är ju regeringens. Mm. Jag ser det här väldigt positivt. Om man säger så här, det som regeringen, alliansregeringen gjorde under sina år- det var ju att väldigt kravlöst lägga ut mycket pengar till sänkningar av liksom krogmoms och sänkningar av arbetsgivargifter. Man ställer inga krav överhuvudtaget vilket gjorde att då hamnar ju allting också på vinstkontot. Nu ställer man ju det här väl ändå, hoppas jag då, ganska skarpa kravet på hyra. Och det gör ju att då kommer också fastighetsägarna eller byggherrarna då. De kommer ju kräva att markpriserna inte blir för höga. För då kommer inte de få ihop sina kalkyler. Mm. Så det, jag tycker det kommer också sätta press på kommunerna nu. Att använda sig till exempel av hyresavtal. Det som heter tomträttsavtal. Alltså man säljer inte sin mark. Man hyr bara utan. Och då blir det ju en mycket, det slås ju kostnaden ut på en mycket längre period. Och det blir mycket billigare till exempel. Så utifrån det. Jag tror att det här, just det här tak modellen är himla bra för då sätter man press på så många delar i den här marken, byggherren leverantörerna att hålla kantilen. Liksom. Jag tror det är bra. Magdalena Andersson pratade om att staten hade egen mark också som de kanske kunde använda. Vad är det för mark? Det där har vi pratat om också mycket i partiet. Till exempel har vi något som heter Akademiska hus som äger mycket akademiska fastigheter, typ högskolor och sånt. Men de äger också mycket annan mark så då har vi sagt att, gett nya direktiv till akademiska hus och sagt att nu får ni bygga studentlägenheter också på er mark. Varsågoda. Så att staten äger mycket egen mark. Och det är ganska smart att använda den marken. Genom att bygga. Mm. Ja, mm. <laughs> det var typ svaret på frågan. Det finns säkert mycket annan mark också. Jag vet inte det är... Säkert så att försvaret äger massa, och, eller vad det kan vara. liksom Statlig mark finns det ju, och så finns det kommunal mark. Och att man kan kanske då detaljplanlägga den där marken också. I dagens industri pratade Kjell Olof Fält om att det kunde vara dags för interventioner i det kommunala planmonopolet. Citat. Eh, slutcitat. Vad är, vad är det? Intervention tycker jag låter Men Det låter som ett förslag tycker jag. <laughs> ja. <med intervention. laughs> Nej, med det borde ni vara för. Eller? Nej. Alltså det är så här, kommuner har ju planmonopol. Det betyder att demokratin bestämmer kan man säga, hur staden ska se ut. Och det tycker vi nog i grunden är ganska bra. Sen har vi ett problem med att i synnerhet borgerliga kommuner eh, inte använder sig av det här genom att bygga... Eh, Lägenheter. i Stockholms län har vi ett jättestort problem med. Det. Så att jag förstår vad Charlola Fält menar att liksom politikerna vill inte detaljplaner lägga det? eh, kanske mark då och de vill inte bygga fler familjeshus. Eh, de vill inte ha hyres. De vill inte ha hyres. Exakt så. Ta ut som exempel som liksom till och med har gjort om halva kommunen till en naturreservat och så för att man inte vill ha in andra typer av individer i sin kommun. Och då tycker jag att då är det, ja, det är ganska rimligt att adressera det problemet och säga kan vi på andra sätt hitta påtryckningsmedel för att kommunerna faktiskt ska upplåta mark för byggande av, av hyresrätter om jag ska bli väldigt nördig nu så är det en utredning, parlamentarisk utredning som Klara Lindblom sitter i där man sitter och diskuterar just den här frågan. Vem är Klara Lindblom? Klara Lindblom är borgarråd i Stockholm som håller på, hon har ansvar för äldrefrågorna framförallt men hon sitter i den här parlamentariska utredningen för Vänsterpartiet och de sitter och pratar just om de här planeringsfrågorna och hur man på kanske regional nivå kan hitta mer liksom, bindande sätt att tvinga får man säger det. Mm. <laughs> Jag dig, ja. får ju på det. Tvinga kommuner att faktiskt bygga. Det får också. Där, därför, att, därför att det är faktiskt orättvist att Stockholms kommun ska ansvara till exempel för hela bostadsbristen medan Standeryd, Täby och Nacka har sålt ut sina kommunala bostadsbolag och sitter med armarna i kors och vägrar upplåta mark. Det fungerar inte. Liksom. Så att, jag, jag är helt medveten om problemet och ja, jag tycker att det måste finnas någon slags, eh, något regionalt sätt, kanske till och med statligt sätt att eh, tvinga dem att göra detta. Då, om jag får ännu mer ge lite cred till det här förslaget som regeringen precis har kommit. Det de har försökt göra nu det är att en del av de här 6 miljarderna ska ju gå till att gynna de kommuner som bygger. Så att man försöker med liksom moroten att ändå eh, var, var, premiera kommuner få som bygger. De ska de här pengarna på kommunal nivå och göra vad då med? Eh, det här är det enda jag har hört. Mm. Alltså jag vet absolut inga detaljer om det här förslaget. Men det, det är det de säger. att En ja. del av de här sex... Ja, det handlar ja. om att snabba på. Eh, alltså 3,2 miljarder kommer gå till subventionerna. Precis. Precis, och det kommer att gå till byggherrar och framförallt allmännyttiga byggherrar som är ofta i de som bygger ju hyresrätterna, så på det viset kommer det tillfalla kommunerna men sen så handlar ju resten av pengarna om att, som man ofta kallar det, effektivisera byggprocessen i kommunerna vilket är lättare sagt än gjort alltså det är ett sätt för en morot att få det att gå snabbare i genomsnittet tar det ju när det går fort så tar det två år från planläggning till liksom att man börjar bygga och det är ju väldigt lång tid. Mm. Och, det som man och det som alliansregeringen också försökte med olika sätt. Dels genom att man tyckte att man förenklade i, genom att göra en ny plan- och bygglag till exempel. Vilket nu resulterar i att vi, alltså många av bygghandläggarna på kommunerna sitter med tre olika lagstiftningar som de ska liksom hantera sina lov utifrån Men så det är väl det de här resterande pengarna Ska handla om att liksom försöka Att man får anställa fler handläggare Så att det, saker och ting går fortare liksom, eh, Mer plan. Eh, arkitekter och så vidare mm. i kommunerna. Eh, vilket också är också svårt för att det finns också en brist på, på just sådana eh, tjänster. Så det är, ja, det är men utgård. jag fattar ändå så att de har analysen att det finns en ojämlikhet liksom, mm. mellan kommunerna och att mm. man vill premiera de som bygger mm. på något sätt. Men det finns ingen modell eller något utformat än så länge. Mm. Det som jag har, eh, om man ska försöka se lite längre det här är ju en eh, SMP-förslag. Eh, Vänsterpartiet har Uh, upplever jag ändå pratat i vissa uh, lägen om att det behövs ett nytt miljonprogram och det behövs liksom, uh, att man behöver verkligen storskaliga satsningar för att bygga bort bostadsbristen. Är det fortfarande något Vänsterpartiet uh, tycker? Ja, äh, men vi tycker ju att man ska bygga för att få bort bostadsköerna helt enkelt. Det måste ju vara målsättningen och bostadsbristen är gigantiskt stor. Och jag tycker ju att det här investeringsstödet Det är ju ett vänsterpartiförslag De har ju tagit vårt förslag De har lyssnat till våra goda kloka argument Och applicerat det i verkligheten helt enkelt Så att jag tycker det är bra Men självklart det finns ju massa annat runt omkring Investeringsstöd Och ja, 15 000 hyresrätter räcker inte i valrörelsen drev ju vi att man skulle bygga 40 000 bostäder per år. Jag tror att det är för lite. Man kanske behöver komma upp i 50 000 per år. Mm. Ännu mer, om majoriteten behöver vara hyresrätter. Pratade inte bostadsministern om 250 000 nya bostäder innan 2020 i sin mm. artikel som förekom det här förslaget? Om man börjar med 15 000 så verkar det ju svårt att komma upp i... Den siffran? Eller har jag missförstått? Nej men det är ju hyresrätter som ska få stöd fattar jag det så. Resten det här, tänker ju de sig De räknar ju in bostadsrätter och egna hem och, eh, ja, och säkert folk som bygger hyresrätter Utan att ta det här stödet då då. För En sak som jag upplever är att ingen egentligen säger I debatten kanske eh, Eller ja Det vet jag inte men, men jag har inte läst det någonstans i alla fall Men det som var grejen med miljonprogrammet När det byggdes var ju också att det inte bara var hyresrätter Det behövs verkligen hyresrätter idag Och mm. den är på många sätt utrotningshotad på mm. många, i, I många olika Framförallt i storstadskommunerna Men det som också behövs är ju småhus Alltså billiga småhus, radhus Folk som vill bo med en liten trädgård Alltså att man det måste ju också finnas ett många vill bo i lägenhet och de ska få göra det, men mm. det finns ju också folk som jag själv, som skulle vilja ha ett radhus med en liten trädgård liksom, yeah. och att eh, jag förstår för många eh, inom vänstern kanske tycker så här: varför ska man subventionera eller det vet jag inte om det är många som gör men som, som säger så här: varför ska vi subventionera liksom privata byggherrar varför ska de få pengar av staten för att bygga de borde, om, om marknaden nu fungerar så skulle de väl bygga själva mm. eh, och att, eh, men hur, hur skulle man vad tycker du om det? jag tycker inte marknaden fungerar så att det, man måste ha ett slags stöd och det, jag är liksom öppen för att diskutera kommunala byggbolag och eh, sådär om man, om man anser att... Men det är det här, på det här sättet vi kan styra liksom, på något sätt byggnationen. Och jag tycker det som är viktigt att säga det är väl också att ibland, låt, alltså ibland tycker jag att det politiska minnet är en nanosekund. Och så Liksom lägger man fram lite olika argument. Det är inte som att vi inte tidigare har provat det här systemet. Och vi har, vi har ingen aning om hur det fungerar. Och plötsligt hamnade alla pengarna hos eh, NCC eller Skanska eller så. Det finns även andra bolag. vi har inte product det. Ah. det här inte. <laughs> så att, eh, det finns ju modeller. Liksom, vi vet ju att här, investeringsstödet är ju sånt där eh, väldigt träffsäkert system vet vi ju, mm. alltså de utvärderingar som jag har jag gjort, ja, utvärderingar som har gjorts säger ju att ungefär två tredjedelar av de hyresrätterna vi byggde på 00-talet inte hade byggts utan subventionen, men, men din idé om liksom småhus och så det tycker jag är, det kanske är någonting vi borde liksom prata mer om hur, hur ser vi till att tillgodose alla olika önskemål det blir ju lite så i debatten nu att man fokuserar mycket på det som saknas och man blir lite orolig när man ser att andelen allmännytta liksom sjunker hela tiden för varje år som går. Och det är ju lite därför vi fokuserar på, på hyresrätten därför att det är vårt politiska verktyg, det är ju allmännyttan som är det på något sätt. Men, men jag är inte helt negativ till att man hittar modeller för att liksom öka antalet... Små hus med små trädgårdar och tomatplantor. Liksom. Jo, men och, och, och på många sätt, när man, när man läser beskrivningar av hur, hur politikerna tänkte när de byggde miljonprogrammet, så tycker jag att mycket av det är också så här: det kanske är en liten småbarlig dröm att få ett hus. Liksom. Men mm. man, man flyttade ut från City, man flyttade ut liksom på landet och, och skaffade sig. Men det handlar också om en bostadsdröm vad, vad, vill, vad vill jag slå mig ner? Vad vill jag skapa mitt hem? Och så vidare Alltså att man får in mer av den en, en också känslomässigt ja. Det handlar inte bara om att det ska vara praktiskt Utan också vad man faktiskt vill Projektet Nej, Jag håller helt med Det blir också mycket snack om pengar Man kanske borde börja igen den idéerna Typ. Alla ska ha ett härligt hem, hem Med mjuka soffor typ. Och allt det där runt omkring Kan sätta upp en namnskylt på dörren Ja. Och så Spaden vidare. i marken Och alla de här uh, uh, Nej men jag, jag håller med Just nu, vi har, vi har inget skarpt förslag På småhus Kan jag säga mm. Utan det är mycket fokus på Att allmännyttan ska växa Och att De som står i bostadskön är ju ändå folk som inte tjänar så mycket pengar. Och då är ju ändå argumentationen någonstans. Vi måste bygga mest just nu av det som är billigast och mest tillgängligt. Och inte kräver stora kapital. Det här förslaget finansieras ju med hjälp av en sänkning av rot- bidraget eller skattesubventioner som kallas för rot. Och Jonas, du har skrivit om det i veckan. Vad tycker du om den fördelningsprofilen? Jag tycker att det är en bra fördelningsprofil. Men jag tycker att regeringen och Vänsterpartiet, om de stöder det här förslaget, behöver garantera byggjobbare och hantverkare att det kommer att finnas väldigt många nya arbetsplatser i det här de skriker ju nu att de kommer förlora jobben när rotavdraget dras ner mm. jag tyckte inte att regeringen adresserade det särskilt bra på mm. sin presskonferens och jag tror att det kan bli en debatt från, ja, från, från byggjobbare och från byggarbetsplatser Då, egentligen från mindre hantverkare handlar det om i stora drag alltså många hantverkare har ju blivit egna företagare de har små Firmor som åker ut och gör de här rot, rotjobben helt enkelt. Och en sak kan man ju säga om rotjobben, de verkar ju extremt populära eftersom det ju har kostat 12 miljarder istället för fyra, om jag förstod. 17. 17 miljarder istället för fyra. Som det var tänkt från början om ni införde. Som det Så det verkar ju användas. Har ni, har ni tänkt kring det här? Har ni diskuterat, har du någon syn på hur regeringen förhåller sig till själva... Byggjobbardelen i mm. det hela. Att, att folk behöver något som bor är klart, men eh, debatten kommer det att handla mycket om att här förlorar hantverkare arbetet. Dels ska man säga att det här är ju bara en liten sänkning av rotavdraget. Alltså den tredje tredjedel betalas ju fortfarande av skatteverket, av bilägarna, liksom renoveringar och så. Det blir ju lite övertoner tycker jag. Eh, men sen håller jag helt med dig om att det får inte uppfattas som att vi eh, liksom tycker att de här jobben i sig är dåliga eller så. Vi var ju för rotavdraget. Vi var ju med och införde det. Det är ju en väldigt... Eh, effektiv liksom konjunktursortjärd. jag tycker ändå man måste komma tillbaka till att det är en konjunktursåtgärd, byggbranschen är en väldigt speciell bransch vi pratar om att ett byggjobb ger tre nya och så och är väldigt konjunkturkänslig det är därför man liksom går in med ett avdrag när det går neråt och så um, men jag tycka ändå Ofta säger man branschen i, i, när man sitter i riksdagen. Branschen har sagt detta, branschen har sagt detta. Men då är det ofta, ska man ändå komma ihåg att branschen består av två, tre olika väldigt stora bolag. Det kan man också ha synpunkter på, hur väl konkurrensen funkar. Medan man väldigt sällan menar ändå eh, fackförbundet Byggnads till exempel, som tycker att det här var ett väldigt bra förslag. Och är, uppfattar jag det som tycker också att roten egentligen ska avvecklas. Och är helt inne på att självklart så har man ju nästan bara flyttat en bostadsinvestering till en annan så i sak är det ju liksom det är ju, det är ju fortfarande byggnadsarbete som kommer få jobben här då om vi ökar byggtakten såklart. Och de som vi organiserade i byggnads har ju också blivit av med massa jobb. När byggtakten har liksom helt stagnerat i, mm. alltså, i byggbranschen generellt. sett När man bygger mycket mindre lägenheter och fler flerfamiljshus eh, än vad man har gjort Sen finns ]igare. det faktiskt, och man måste få säga det här tycker jag. Det finns en väldigt stark kritik mot rot som nu har liksom cementerats. För förr i tiden var ju en sån väldigt tillfällig grej som jag tycker då funkar det bra men när man cementerar den här typen av avdrag på det här sättet, då bygger man upp så här, här prismodeller som är väldigt märkliga det vill säga man lägger in allting materialkostnader och allting i arbetskostnader för det är bara arbetskostnader man får avdrag för och det finns en väldigt stark kritik mot att det är helt uppåt väg. alltså konkurrensen fungerar inte det här med att det har kostat 17 miljarder till exempel jag tycker det säger mer om utformningen av det här rotavdraget än om hur många jobb egentligen det har skapat. Därför att eh, jag tror att det finns väldigt många som har dragit av näst mycket, mycket mer än vad man egentligen skulle ha fått. Därför att, ja, ni förstår man lägger in alla kostnader på liksom man bygger upp fakturamodeller som bara är helt i enlighet med roten. Alltså alla kostnader blir arbetskostnader. Medan i en vanlig konkurrens är det ju precis tvärtom. Man vill ju ha så låg... <laughs> alltså, Kostnader som möjligt. Så konkurrensmässigt tror jag i roten fungerar inte långsiktigt. Utan det måste vara en konjunktursåtgärd. Och i grunden tycker jag också, vilket är ett annat problem med helheten i det här förslaget, så tycker jag att man också borde fördela mer egentligen av de här pengarna till upprustning av miljonprogrammen. För då det är ju också en slags rot, alltså upprustning om man nu är mer intresserad av att renovera än att bygga nytt som byggjobbare så hade man nog, tycker jag att då kan man flytta ännu mer pengar eh, till ett, ett upprustningsstöd. Då, då blir det också fördelningsmässigt bättre och vi får eh, renovera det som verkligen behöver renoveras på ett annat sätt än nu där det är kanske saker som vi menar att skattebetalarna mm. kanske inte behöver lägga in ett tredje liksom, utan Då kanske man får bekosta det själv. Däremot kanske skattebetalarna tycker att det är rimligt att vi renoverar upp våra förorter. Eller så. Mm. Det finns säkert mycket mer att säga om det här. Jag ett jag ja, till spår är väl liksom skattefuskspåret. Som jag tycker är lite synd att man fokuserar så mycket på roten det är sig, alltså, som jag precis har varit inne på Alltså jag tror att fuskandet finns rätt mycket roten redan nu Jag tror inte alls att den tar bort det här fuskandet Men sen är ju byggbranschen väldigt utsatt för ganska dåliga arbetsvillkor Folk går på f sedel istället för att vara anställda Det är oklart om de här underleverantörerna, vissa av dem betalar någon skatt och så vidare jag tycker det där behöver man verkligen adressera om man är intresserad av rättvis konkurrens och sånt. Och det är branschen mycket sämre på. Utan man är helt besatt av den här roten. Som jag är inte alltid är säker på är liksom det viktigaste rent i pengar och volymer. Utan det försvinner. Det är, mycket, det är jättemycket skattefusk även i liksom storskaliga projekt. Där man är jättepig på kanske. Dumpa löner och sådär Så att absolut låt oss prata skattefusk Men att bara fokusera på rot I det läget är inte hederligt tycker. Jag. En annan kritik som har funnits Från rotavdraget är ju att eh, Priserna har Egentligen inte sjunkit eh, mm. För de som faktiskt utnyttjar rot eh, Utan att man, man Från byggbranschens sida Eller från hantverkarnas sida lägger på Den summan mm. som, som Avdraget innebär och så får man mer pengar helt enkelt för sin, sitt, arb sitt arbete eh, Och det är ju någonting som de delar med andra skattesubventioner som den borgerliga regeringen eh, införde som krogmomsen och eh, där, där, de, där det sades att nu, nu ska fler gå ut och käka på krogen eh, för billigare peng och så har ju absolut mm. inte så har det absolut inte blivit. Nej men jag tycker borgarna säger ju det väldigt ofta. Eller en stor kritik mot det här är nu det här kommer pengar som kommer hamna i fickorna på bransch eller liksom byggbolag och så ja visst ligger det någonting i den kritiken det är viktigt tycker jag att ta fram en modell som inte leder till det liksom. det måste vara motprestationer får man ett stöd så kräver det en motprestation det är ju liksom det som är, har varit alliansens hela problem precis som du är inne på alltså roten kromomsen att man bara bygger prismodeller istället som kompenserar för det och så. Så att jag håller helt med om det. Och det är därför jag tycker att hyrestaket är en ganska viktig komponent här. Så att folk uppfattar att det faktiskt ger någonting också. Men jag håller helt med att det är ju samma med rutan. Liksom. Det är ju låga löner men säkert samma priser. Och vad hamnar mellan skillnaden? Den hamnar väl i fickorna på bolagen. Och det verkar som att detta är liksom borgerlighetens one-prick-pony-grej. Det enda, de har kommit med, de enda förslag som jag sett från Moderaterna eh, och som så Näringsliv- jag skrev om det förra veckan, VAB-tjänster. Då ska det bli skatteavdrag på att man ska få ta in folk i sitt hem- så att man slipper själva hemma med sjukt barn. Mm. Alltså att det, det, det bygger egentligen bara på någon form av subventioner- eh, med ganska liksom, i vårt synsätt dålig fördelningsprofil eh, som, som ger pengar snarare till de som har mm. eh, både jobb, eh, hus och, liksom, Men det är antalet. ju bidragslinjen som de kör liksom. så att det är, när det går till de som betalar mycket skatt vilket är folk som tjänar mycket pengar då är, kallas det för avdrag men det är ju ett bidrag så att ja, jag håller med <skratt> Kan det blir en bostadspolitik av det här om man säger Sverige har egentligen inte haft någon bostadspolitik på åtminstone åtta år alls. Man kan inte kalla liksom, bygga stugor på vilda tomter och att det ska bli lättare att ta ut dyra andra syre för bostadspolitik Nej. som fall mm. pratade om i en sista desperat försök att lösa någonting innan den uh -huh. regeringen föll. Uh -huh. Kan det här bli en bostadspolitik? Det är ännu inte riktigt en bostadspolitik, men det finns anslag här som är positiva tycker jag. Men det måste ju bli storskaligt om det ska ge någon effekt. Om vi utgår ifrån problemställningen först och säger folk har inte något annars att bo och vi blir fler i Sverige då måste man ju lösa ett storskaligt problem med en storskalig lösning. Har ni något att säga om det här? Jag tycker det lät bra. <laughs> Nej, jag, jag tycker det var bra att de satt en målsättning Den kanske är för låg Jag vet inte, men vi har i alla fall ett mål om 250 000 Visst var det så. Mm. Nya bostäder till 2020 Alltså det skulle väl ändå förändra saker och ting Om det kom 250 000 nya bostäder På fem år Det måste vi ändå kalla storskaligt I mm. min bok i alla fall Alltså på ett sätt ligger det i linje med Vad det är som byggs nu eh, Problemet är ju i och för sig antalet är viktigt men det är också viktigt att de blir ändå billiga. Det måste ändå, det måste ändå vara det som också är välfärdsprojektet på något sätt. Att det går till normalinkomsttagare. Jag vet inte om det var en pedagogisk poäng att de höll sin pressträff du, på Djurgårdsstaden. Där, en, eh, liksom, där de har byggt eh, hyresrätter kostat, 12 000 kronor i månaden alltså för en tvåa. Ja. Det kändes också lite så här... Är det här ett bra exempel? Liksom det, ja, det var det enda bygget som kunde hitta i Stockholmsområdet ja. tror jag. Ja, exakt. Det byggs ju ingenting. Nej. Var bygger man som att stå ja. framför byggarbetare? Ja. Nej. Nej men eh, jag tror att det här var jättebra. Därför att vi också under åtta år har fått så mycket negativitet kring det som kallas subventioner på det här området. Och eh, miljonprogrammet är så utskrattat och typ så... Eh, vad ska man säga? Kränkt. Kränkt Alltså folk talar så illa om detta Och, man liksom, och då, blir, då mosar man ihop det på något sätt Med politiska ambitioner tycker jag När man säger miljonprogrammet För att, bli, för att på varenda sån här paneldebatt Man sitter med eh, Med andra politiker Så är det ju jättekänsligt Att säga investeringsstöd och subventioner så att jag tycker ändå det här är en slags brytpunkt När man ändå kan säga så här Staten kan välja att satsa Använda pengar till att bygga Det är väldigt pedagogiskt bra tror jag. Och det är ett bra utgångsläge för oss Att fortsätta prata om våra frågor Att säga att Det är för lite, vi behöver mer Det behövs mer storskalighet Och så Men jag tror ändå att det här Breakar ändå någonting där för att Debatten har varit så dålig och väldigt osynlig såklart. Men det, det blir ett problem för oss när vi hela tiden pratar illa om det som vi byggde gemensamt. Ja, och Jag tror att, att det blir dåligt. Det de här, de här, de här är ungefär en miljon bostäder mm. som byggdes. Om de inte hade byggts, vilket många verkar vilja, skulle ha skett. Vad skulle de här människorna bo då? Det är en väldigt bra fråga. <laughs> det, det måste man ju politiskt ta strid för att Sociala problem är en sak Men människor måste ju ändå bo Någonstans Och nu bor ju mer än en miljon Då får man anta om det inte Nu bor bara en i varje Det gör det ju inte Nej. Och ganska motsatsen i många områden Så ja, är det ju exakt. väldigt trångbott ja. Så det bor ju en väldigt massa människor I de här bostäderna ja. Vad man än tycker om Eventuella sociala problem i områdena Och sådana saker men Verkligen borde finnas en politisk strid för Storskaligheten så att säga. Verkligen och det här ideologiska snömoset Om att subventioneringarna har aldrig fungerat Det är så här, Då får jag utslag nästan bara, Ni har inte sett de här lägenheterna eller Som byggdes ni, ni har inte varit ute i liksom Liljeholmen eller så Alltså det blir så verklighetsfrånvänt Den här debatten har varit det Och jag, ja jag är väldigt optimistisk till Ändå det här stödet som bryter upp Det här snacket eh, Om att det bara är det är jätteviktigt med att effektivisera planprocesserna och sånt. Men det kan vi göra jämsides med en sån här satsning. Liksom. Det jag ena jag... utesluter inte det andra. Det är jätteviktigt från vänster att vi pratar om politik. Alltså Politiken kan besluta om nya bostäder. Hela tiden återkommer diskussionen till att det där kan politikerna inte bestämma, vi kan bara skapa förutsättningar och så vidare. Mm, exactly. Men då hade det aldrig byggts något miljonprogram Nej. om vi skulle bara skapat förutsättningar. Då kanske det hade byggts 30 000 bostäder under den där perioden. Det var ju politiken som drog igenom det här, på gott och ont då, eftersom det fanns dåliga sidor också. Det är naturligtvis så. Men en vänster vänstervärdenamnet idag måste ju prata om att politiken kan lösa bostadsproblemen vi kan separera stora delar helt från marknaden och bestämma det här ska byggas vi ska bygga stort och mycket ja. vill man då bygga småskaligt istället så får man ju sprida ut det mer och då får man försöka hitta den marken i Stockholm för att bygga väldigt, väldigt, väldigt, väldigt många småhus men mm. det kommer ju bli problematiskt sen, sen tycker jag att det är en bra ansats från regeringen att man har utnämnd men med Kaplan också till stadsutvecklingsminister. Alltså att vi pratar lite mer stadsplanering, stad, hur vill vi leva med varandra. Det tror jag är ganska bra, viktiga, spännande framtidshoppsfrågor också. För ibland hamnar man mycket i teknikaliteter, storskalighet. det är viktigt. Men också närheten, nu är det alldeles för lite pengar som ligger i det här stadsmiljöavtalet som regeringen också har aviserat men det är väl en bra ansats att vi vill bygga ut kollektivtrafiken så att fler områden blir tillgängliga för bostadsbyggandet vi vill också en sån här diskussion ska vi förtäta det tycker jag generellt sett är ganska det är väl väldigt bra att vi har ett kundunderlag sen till en galleria eller okej okay, det får man kanske inte säga men till service och sådär men eh, och att det ska vara kul att bo tillsammans och det ska vara god kvalitet och utemiljön ska vara härlig och trevlig och vi ska bygga stad och sådär. Och i tillägg till det att vi också pratar om det bestånd som finns. Det är ändå, det största finns redan ändå. Det nya som tillkommer är kanske en eller två procent i förhållande till det som redan finns och det behöver renoveras och hur gör vi det på ett sätt som inte leder till att var fjärde person måste flytta därifrån vilket är förhållandet nu. Och det tycker jag är lite, en liten minikatastrof som håller på att hända nu att det blir så stora hyreshöjningar när man renoverar i många hyresfastigheter nu. Och jag tror att vart var ska de flytta? Precis. Var, den... var, Precis. var flyttar de? Hade det, jag tror att hade det varit villaägare som var tvungna att flytta 25% så hade det blivit jävla liv om det. Typ ett sånt rotavdragsliv om det. Men det är liksom väldigt få människor som pratar om det. Att familjer med låga inkomster, överhuvudtaget, en människa klarar inte en hyresökning på 60% eller en utgiftsökning. Då måste man informera arbetsgivaren om att de måste få löneökningar på 60%. Liksom. Annars funkar det inte. Eller pensionerna måste, bli, måste göra om hela pensionssystemet eller någonting. Om man ska klara av det. Eh. För Sånt. någonting som vi har lyckats hålla oss ifrån i Sverige om man jämför med hur den här debatten går i resten av Europa så har vi ju ännu inte något system som bygger på social housing alltså som bygger på att socialtjänsten tillhandahåller bostäder för de allra fattigaste. Som är billiga. Som är billiga. Och jag vet inte, är, finns det någonting i regeringens förslag som när man då sätter det här, här hyrestaket eller liksom, finns det något som... Skulle det kunna gå och tolka som att vi är på väg åt det hållet med det här förslaget? Eller är det eh, inte så? Nej, alltså tilldelningen av... Nu ska inte jag föredra för hur deras modell är Men som jag har fattat det så är tilldelningen av de här lägenheterna utifrån bostadskör Och så som man brukar... Nu finns det ju knappt några bostadskör Men de som finns ska användas och i övrigt så ska man dela ut lägenheterna så som man brukar göra en annan bra grej faktiskt i det här är också en arbetsmarknadspolitisk satsning som jag tror är väldigt bra. Det vill säga att man ska ta in praktikanter och sådär för att få ha det här stödet. En liten sak men ändå ganska bra därför att det är någonting som byggnads har pratat rätt mycket om också. Det finns inga praktikplatser för våra byggjobbare och det är ju viktigt att vi håller personalförsörjning får man säga det. Personalförsörjning det låter som försvaret men det är det ju inte. Det är ju byggbranschen. Personalförsörjningen är också ganska viktig. En annan fråga man kan fundera på är ju alla de här bostäderna. Många av dem kommer ju byggas i storstäder och så där det är... Där många, både vänsterpartister och miljöpartister skulle säga att det är fullt. Vi släpper inte in några mer Och vi vill inte bygga bort det här grönområdet Och inte det här heller Hur, tror, hur ser det ut på den utvecklingen? Jag tror att För att vi ska ha en bra stadsmiljö Så är det självklart viktigt Med grönområden Också tror jag. Så man, ska inte, man behöver ju inte Asfaltera över precis varenda och park Det tror jag är dåligt för Människors livsmiljö så att jag skulle vilja säga så här också. Våra städer, jag var i Göteborg i veckan, är ju så himla glesa. Alltså vi har väldigt glesa städer. Det finns väldigt mycket mark att bygga på som inte är i grönområden. Så att jag tycker ändå, man får ändå ha respekt för att det finns människor som vill gå ut i Slottskogen. Eller i Hagaparken eller något. Och att det är ganska bra för... Liksom att vi ska ha trevliga härliga liv tillsammans och kunna gå tillsammans med våra små barn i parkerna och leka och skratta och höra fåglarna kvittra typ. och att man då får göra en avvägning och kanske fokusera mer på att bygga där det går att bygga och jag, utifrån det alltså tittar man på en karta över Sverige och på våra städer så finns det jätteutrymmen att bygga på Varför bygger de inte där nu? Det är ju vi att göra nu. I Stockholm ska vi ju bygga 40 000 per år va? Så då håller man ju på att ta fram här nu detaljplanerna för detta. Jag tror det kommer gå alldeles utmärkt. Det måste väl också gå hand i hand med någon form av kollektivtrafiksatsning. För att precis. för att det ska bli attraktiva bostadsområden så krävs det också att man mm. kan ta sig dit. Men det, är precis, det är precis det vi har pratat om också i övrigt att Anledningen till att det tar en del tid Det är ju för att kommunen också i samband med att man bygger bostadsområden Behöver göra en mängd andra investeringar Och det tror jag är bra Alltså förutom att man måste ha avlopp och sophantering Och allt det här runt omkring bostaden va? Så tycker jag att det är ganska viktigt att man också tänker på Att om att flyttade in barnfamiljer här så kommer de förmodligen att gå till arbetet Och då behöver de lämna sitt, sina barn på eh, en förskola och allt det här runt omkring måste man tänka på. Det är därför det tar tid. Jag tycker man kan inte, det blir så här plakat också om man inte säger lite som det. Är. Det är därför det tar tid och det är därför vi inte redan har byggt ut överallt. Och, så där. och allt det här behöver man räkna in. Och kollektivtrafiken är förstås en jättestor fråga. Och en jätteviktig fråga. Och där behöver vi ju satsa helt klart mer pengar. Och, så. och sen den här lilla detaljen att det finns en, ett ideologiskt motstånd ibland som inte har med parkområden att göra utan med att man inte vill ha in människor med annan bakgrund. Och då menar jag arbetarklassbakgrund <laughs> i första hand eh, i blåa kommuner. Och det är där eh, behöver man också fundera på hur man hittar modeller för det. Jag kan väl lägga till också att det här verkar inte kunna stoppas i riksdagen- eftersom det är en budgetfråga och då ingår den i decemberöverenskommelsen- och då bara har bara lovat att inte stoppa det här. Är det så? Ja, det är en budgetfråga och decemberöverenskommelsen gick ju ut på det- att man inte skulle rösta ner den största konstellationen. Men det kommer alltså i hästbudgeten, detta? Ja, det här är inte en vår budgetfråga. Nej. Nej. Däremot... Nu är det ju som att jag pratar för regeringen, det här är inte Vänsterpartiets förslag, så har man ju sagt att det är fattade beslut från och med igår då på att bygga som kan också få det här stödet. Så att redan nu är nog deras tanke ska man sätta spaden i marken. Men ni kommer rösta för det här i höst då. Nej, det är inte förhandlat än. Nej, nej. kanske. Du låter att, ju åtminstone för ganska positiv måste man säga. Jag är väldigt positiv till det här förslaget för att det är ett vänsterpartistiskt förslag. Det är oss de har lyssnat på när de har lagt det här förslaget. Men nej, helheten är absolut inte förhandlad och klar. Så det kan förändras just. höst? Vi hoppas på en budget med stora satsningar, mer än det här ja så ni kan i höst kräva ännu mer på det här planet. Mer än ett statligt stöd till hyresrätter, jag Vi hoppas på att vi ska få både sjukvård och offentlig service och mycket annat i Sverige behöver också fungera. Så att jag tror att det här är det kommer bli bra. Ni har lyssnat till det fjärde avsnittet Utav Flamman podden Glöm inte att om du inte är prenumerant Så bör du bli prenumerant På tidningen Flamman Och sitter du på flamman.se Men också på Instagram Där vi heter att Flamman Och på Twitter där vi heter flamman eh, Har du det gött till nästa gång Och nästa avsnitt blir väldigt intressant Eller hur Jonas, vad ska vi prata om då? Vänstern i Europa Woho! Det blir kul Får jag också? Jag vill jättegärna prata om Podemos Ja, men då bestämmer vi det ändå ah. Att Norsi deltar i Ett avsnitt om Podemos Syriza yes. och Kim som inte så ofta diskuteras I det här, där kommer vi ha en Ilands-expert Expert. Mycket bra, tack så mycket För att ni har lyssnat Ha det gött, hej då